Коли йде кольоровий дощ, і з неба падає риба. Над рівнинами суходолу і морськими просторами іноді можна спостерігати таку картину. Біля краю грозової хмари раптом закручується вихор і починає швидко сходити вниз на кшталт стовпа хобота. Не встигає його кінець торкнутися землі, як назустріч підіймається і закручується стовп пилу. Ці вихори називають смерчами. В Америці, де вони є, доволі поширеним явищем. Використовують назву торнадо. У перекладі – той, що обертається. Смерчі зазвичай виникають у розпал літа, в дуже спекотну погоду, коли стан нижніх шарів атмосфери не стійкий. Рухаючись над суходолом, вони вивертають столітні дерева і руйнують старі будівлі. У казковій повісті Олександра Волкова чарівник смарагдового міста. Всі пригоди головних героїв починаються з того, що будиночок із дівчинкою Еллі та собачкою Тотошкою був підхоплений торнадо і опинився в дивовижній країні живунів. У цій історії не так вже й багато вигадки. Неодноразово відзначалися випадки, коли смерч піднімав у повітря тварин, людей, автомобілі, морську воду, і навіть невеликі водоймища з тваринами, що живуть у них. У результаті з неба падали жаби та риба. Зі смерчами та сильними вітрами пов'язують і таке явище, як кольоровий дощ. Він утворюється, коли в повітря до дощових хмар підіймаються забарвлені пилинки, наприклад, часточки крейди і білої глини. Тут вони змішуються з крапельками води, а потім на землю може политися молочний дощ поки що вчені не можуть точно передбачити появу смерчу і спрогнозувати його шлях. Щоправда, в таких ситуаціях метеорологи повідомляють, що можливе посилення вітру до штормового, гроза і град. 1940 року в селі Мещери, Горківська область, на голови хлопчиків, які потрапили під сильний дощ, почали падати старовинні срібні монети. Згодом з'ясувалося – що вони були зариті в землю в XVI столітті. Вихор смерчу висмоктав із землі, захований у чавунному горщику скарб, і підняв у повітря. Пролетівши декілька кілометрів, монетний дощ окропив землю. В американській літературі описано випадок, коли в штаті Канзас торнадо забрав ціле стадо молодих бичків, які пролетіли над головами здивованих людей, наче зграя велетенських птахів. У червні 1904 року «Смерч» промайнув над європейською частиною Росії. Біля залізничного переїзду природна стихія підняла в повітря будку зі стрілочником. Пролетівши декілька десятків метрів, вона впала на бруківку і розкололася. Стрілочник залишився живий, але був дуже переляканий. Чи знаєте ви, що при проходженні торнадо засвідчуються вимкнені лампочки розжарювання – це свідчить про наявність у ньому потужного змінного магнітного поля.